وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدٍ Fi khutal iman, kaum muslimin dan muslimat Para pemirsa dan juga para pendengar رَحِمَكُمُ اللَّهِ جَمِعَانَ dan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhitung banyaknya atas karunia yang tidak bisa kita nilai harga dan juga kita syukuri seluruhnya terutama nikmat iman dan Islam nikmat kesehatan kesempatan serta kecintaan kepada ilmu Keluarga, anak Kemudahan yang Allah berikan Dalam setiap aktivitas dan juga rutinitas kita Semua itu adalah semata-mata karunia Dari Allah Azza wa Yang wajib untuk kita syukuri Yang wajib untuk kita Mengingat dan meyakini bahawa nimat itu semua datang dari Allah Kemudian salam dan salam juga senantiasa kita ucapkan dan kita perbanyak ucapkan Dalam setiap kesempatan dan kondisi kita Kepada Nabi kita yang mulia salallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah Kembali kita melanjutkan Kajian akidah Yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang kita sadur dari kitab Al-Ibanan Usulidiyana Karya Imam Abu'l-Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah Pembahasan kita masih berkaitan dengan Dalil-dalil Yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam yaitu berbicara dan Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk Allah yang langsung berbicara Jibril mendengar perkataan Allah kemudian membawanya turun menyampaikan kepada rasul kita yang mulia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Allah dari Jibril kemudian Rasul menyampaikan kepada kaum muslimin kepada umatnya dan didengar oleh para sahabat yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat beliau yang mulia Radiyallahu anhum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Para pemirsa rahimakumullah Pada kesempatan kali ini Kita akan Menyebutkan dalil-dalil Atau menyampaikan dalil-dalil Yang Dijelaskan oleh Imam Abu'l-Hasan al-Ash'ari Sebagai Argumentasi ahli sunnah yang menjelaskan bahawa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Di antara dalil yang disebutkan oleh beliau. Itu dalam surat Al-Anbiya. Ayat 62 sampai 63. Bahawa kata beliau. inna kalamullah makhluq inna qaul aljahmiyah inna kalamullah makhluq yalzamuhum an yakuna Allahu azza wa jalla lam yazal kal asnam allati la tantiqu perkataan kaum jahmiyah atau sekte jahmiyah yang mengatakan bahwa kalamullah makhluq perkataan Allah itu makhluq ya yeah. Konsekuensi dari perkataan mereka itu adalah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ya, Senantiasa seperti patung Kenapa patung makhluk dan tidak berbicara ya, Kalau kalamullah makhluk dan kalam itu sifat Allah dan makhluk ya berarti juga Allah seperti makhluk Patung ya, yang tidak berbicara La tatakallam tidak berbicara Sementara Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa berbicara Dan Apabila Allah menghendaki sesuatu Dia akan berbicara Oleh kerana itu Kata beliau Nabi Ibrahim alaihi salam Ya Menjelaskan kepada kaumnya yang menyembah patung berhala tersebut Ya Membuktikan bahawa patung berhala itu tidak berhak diibadati Dia bukan sebagai ilah Bukan sebagai Tuhan Karena dia tidak bisa berbicara ya, Benda mati Bukan makhluk hidup Makhluk yang mati Tidak bisa berbicara Maka tidak berhak sebagai ilah nah, Kalau perkataan Allah itu makhluk Ya, maka Tentunya Allah Menurut perkataan atau konsekuensi dari perkataan orang-orang Jahmi itu Berarti juga Allah seperti patung ya, Karena makhluk tidak berbicara Dan ciptaan atau perkataan tersebut ya Ada pada makhluk Maka ini Adalah pernyataan dan konsekuensi yang batil yang menjelaskan akan kesesatan pendapat mereka dan kebatilan ya pernyataan mereka yang mengatakan bahwa Quran sebagai makhluk atau kalam yang makhluk kemudian selanjutnya di antara dalil yang lain yang disebutkan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asyari bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya Qala Allah Ta'ala mukhbiran an nafsihi annahu yaqul limanil mulku al-yawm Waja'at ar-riwayah annahu yaqulu hadha al-qawl falaa yaruddu alayhi ahadun shay'an fa yaqulu lillahi al-wahid al-qahhar Wa idza kana 'azza wa jalla Qailan maafanail asyai Idh la insana Wala malaq, Wala hay Wala jan Wala shajar Wala madar Waqad sahha anna kalam Allah azza wa jalla Kharijin anil khalqi Lianna hu yujadu Wala shay'a minal makhluqat mawjud. Bahawa subhanahu wa ta'ala Pada hari akhirat Ya, wawal qiyamah Kan mengatakan pada hari akhirat Bahawa Allah Setelah dikumpulkan manusia, makhluk, ya Allah Baik itu yang dahulu, para raja, penguasa, ya, rakyat jelata Semua dikumpulkan oleh Allah dibangkitkan Kemudian ya Allah subhanahu wa ta'ala Akan bertanya dan mengatakan Kepada manusia yang telah dikumpulkan di padang mahsyar tersebut Ya. Limanil mulcul yaum. milik siapa kerajaan dan kekuasaan pada hari ini? Pada hari kiamat. Dan tidak seorang pun yang menjawab. Tidak seorang pun yang menjawab. Ya. Maka, tatkala itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Lillahil wahidil qahab Allah bahwa milik Allah semua kerajaan dan kekuasaan pada hari ini. Mereka yang dahulu di dunia berkuasa menjadi pemimpin, menjadi raja Maka Kekuasaan tersebut berakhir dengan kematian mereka Dan semua Ya Yawmul Qiyamah Kekuasaan Hanya ada di tangan Allah Subhanahu SWT Tidak seorang pun yang berkuasa Maka tak kala, tidak seorang pun yang menjawab Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lillahiil Wahidul Qahhar bahwa kerajaan, kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. sisi pendalilan dari ayat ini adalah jika Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Lillahiil Wahidul Qahhar hanya milik Allah ya, Sementara segala sesuatu telah Binasa ya. Segala sesuatu Makhluk yang ciptakan Allah telah binasa Kemudian dibangkitkan oleh Allah kembali ya. Allah mengatakan hal itu Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Hadis sebutkan Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Ya Yaqbidu allahu ala yaum al-qiyam Allah akan menggenggam ya, Pada hari kiamat bumi Digenggam oleh Allah Dan digulung langit dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah akan mengatakan Ya. Akan mengatakan Ana Saya raja Aina Mana raja-raja yang ada di dunia nah, Jadi setelah Binasakan semua Setelah binasakan semua makhluk ya, Manusia Kemudian tidak lagi makhluk yang hidup ya, Jin dan semua Pohon juga semua Hancur semua Maka Allah mengatakan, ayna mulukud dunya? Mana para raja yang ada di dunia dahulunya? Jika seandainya ya. perkataan Allah itu makhluk? Ya. Tentu perkataan yang dikatakan oleh Allah atau kalamullah jika kalamullah itu makhluk berarti kalam itu juga akan binasa. Ya. Kena makhluk semuanya binasa. Ya. Maka dari sini jelaslah bahawa perkataan Allah bukanlah makhluk, kena sifat Allah. Nah, kandati makhluk telah binasa semuanya, kepada Allah mengatakan lima nilmul kliau. Ya ya. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Maka tiada yang menjawab kecuali hanya Allah. Selain itu tidak ada tiada yang menjawab. Maka selepas itu Allah Subhanahu Wataala mengatakan, "Lillahi wahidul qahar Hanya milik Allah Subhanahu Wataala. Ini menjelaskan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Di antara dalil yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wataala berbicara dan perkataan Allah Subhanahu Wataala adalah sifatnya bukan makhluk. Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa kallamallahu Musa taklimah Wa kallamallahu Musa taklimah Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara langsung kepada Musa Allah langsung berbicara kepada Musa <coughs> Tanpa perantara Dan Musa langsung mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau mustahil dan tidak boleh perkataan tersebut yakun al-kalamul mutakallim halan fi ghairi. Tidak boleh. Ya, dan bisa tidak mungkin ya perkataan seseorang itu halan yaitu ada pada diri seseorang atau makhlukan di siwa diciptakan pada selain dari ya, yang berbicara sebagaimana juga ilmu seseorang ya ada pada dirinya bukan pada orang lain ilmu yang ada pada orang lain berarti ilmu dia begitunya perkataan yang ada pada diri orang lain berarti perkataan dia bukan perkataan orang lain nah jadi Allah yang langsung kallama berbicara mustahil perkataan tersebut ada ya sebagaimana dikatakan orang-orang mu'tazilah -orang <coughs> atau orang jahmiyah bahawa perkataan itu hanya adalah Allah ciptakan di pohon katanya maka Musa mendengar dari pohon tersebut berbicara ini perkataan orang-orang ya jahmiyah atau mu'tazilah yang mengatakan Quran sebagai makhluk tah ini Menjelaskan kepada kita kebatilan perkataan mereka tentang kalam Allah Azza wa Begitu juga, Dalilah yang disebutkan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ya, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala, Kala Allah Azza wa Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, Lam yalid, Walam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad Ya surah Al-Ikhlas katakanlah bahwa Allah yang maha esa Allahus Samad Allah tempat bergantung tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada ya, seorang pun yang menyerupai atau yang menandingi Allah Subhanahu wa taala Kemudian kata Imam Abu'l-Hasan Ashari Fakipa yakunu Al-Quran makhlukan huwa asma'ullah Fil-Quran Ya Bagaimana Quran itu akan menjadi makhluk Sementara nama-nama Allah itu adalah dalam Al-Quran Ya Walillahil al asma'ul husna fada'uhu biha Dan juga di disini Surah Al-Ikhlas Antara nama Allah Ya e, Naam Qul huwa Allahu ahad Allah Maha Esa." Dan diantara nama nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang terdapat dalam Al-Quran Dalam banyak ayat Surah Al-Hashar ya, sebagai contoh Alimul ghibi was syahada Kemudian sebutkan juga La ilaha illallah wahdahu La, la ilaha illahu Wal malikul qudusus Salamul mu'minul muhaiminul Azizul jabbar mutakabbir -aziz, Ya Kemudian Wal khaliqul -bar, bari'ul musawwirul Lahul asma'ul husna dan dalam banyak ayat ya dan itu dalam al-Quran dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya adalah milik Allah lillahil asmaul husna dan kerana Allah bukanlah makhluk maka nama-namanya bukanlah makhluk begitu juga sifat-sifatnya kerana setiap dari nama tersebut menunjukkan kepada sifatnya sebagaimana Allah adalah khaliq yang pencipta bukan makhluk Maka nama nama Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah makhluk Dan juga sifat-sifatnya bukanlah makhluk Ya Dan termasuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Al-Quran Adalah Al kalam Dan termasuk Kalamullah adalah Al-Quran Maka Al-Quran bukanlah makhluk Ya Ini wajibnya kuna asmaullah asmaullah makhluk kalau seandainya ya, Al-Quran itu makhluk berarti nama-nama Allah juga makhluk karena nama-nama tersebut ada di dalam alquran ya kalau kan asmahu makhluk lakana wahdaniyah makhluk kalau seandainya nama-nama Allah itu makhluk tentu Keesaan Allah itu adalah makhluk juga ya. Bukan khalik lagi Sementara Allah Kuluhu wallahu ahad ya. Wa kadhalika ilmuhu Begitu juga ilmunya Wa kudratuhu Ta'ala Allah an dalika uluwam kabira ya. Maha suci Allah Dari pernyataan yang demikian itu Intinya adalah Al-Quran kalamullah Bukan makhluk. Karena kalau makhluk berarti nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran tersebut makhluk juga. Kerana ada pada makhluk. Kena ada pada makhluk. Dan yang jelas kebatilan yang bertentangan dengan akidah kaum muslimin dan secara khusus akidah al-sunnah wal-jamaah. Dalil lain disebutkan oleh beliau. Dalil akhir. Qala ta'ala. Tabarakasmu Rabb. تبارك اسم ربك ولا يقل المخلوق تبارك فدل على أن, على أن أسمع الله غير مخلوقا دل الله سبحانه وتعالى بالفرما تبارك اسم ربك مها بركة فنك بركها نما ربه نعم keberkahan itu yaitu kebaikan yang tidak ada batasnya yang tidak terputus terus-menerus dan tidak diragukan bahwa Allah yang Maha berkah sehingga nama-nama Allah juga penuh dengan berkah di keberkahannya apabila seorang melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah memohon pertolongan ya dengan uh, Memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah, maka akan berkah. Sehingga setiap amalan yang dimulai dengan Bismillah, akan berkah. Tabarak wa la Walayuqalil makhluk. Maka tidak boleh dikatakan kepada makhluk tabarak. Ya. Kenapa pada dasarnya manusia tidaklah memiliki keberkahan. Keberkahan yang ada pada diri mereka, datang dari Allah. Keberkahan yang dimaksudlah kebaikan yang ada pada diri mereka ya. Lahir dan batin itu keberkahan Yang keberkahan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka enggak boleh dikatakan tabarak Itu hanya sifat bagi Allah Karena Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna Nama-nama yang terbaik Perbuatan-perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah ya. Tidak ada kezaliman ya. Tidak ada yang namanya Kezaliman dalam perbuatan Allah Atau sia-sia dalam perbuatan Allah Maka tabarak Seluruh kebaikan datang dari Allah Keberkahan datang dari Allah Padalla ala anna asma Allah gairu makhluk Jika hanya demikian ini menunjukkan bahawa Nama-nama Allah itu gairu makhluk Dan nama itu ada dalam Al-Quran Wa ya. qala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 keliru, persepsi yang negatif Allah memiliki wajah, jangan disamakan wajah Allah setelah wajah kita ya dan itulah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa seluruh sifat yang ada pada diri Allah kita imani, kita yakini dengan dan keyakinan tersebut selamat dari dua kebatilan pertama, tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk dan yang kedua tidak boleh kita menanyakan Bagaimana hakikat dari sifat tersebut ya. Karena kendati secara nama sama Tapi hakikatnya tidak sama ya. Manusia memiliki wajah ya. Dan juga Monyet juga memiliki wajah Dan yang lain makhluk yang memiliki wajah Nah masing-masing apabila dinisbatkan wajahnya kepada masing-masing dari makhluk itu ia sesuai dengan e, sifat atau perihal makhluk tersebut yang enggak sama dengan wajah monyet dengan wajah manusia begitu tapi tatkala kita hanya menyebutkan wajah yang mencakup seluruh sesuatu yang berkaitan dengan wajah muka wajah tapi tatkala dinisbatkan kepada sesuatu maka maknanya mengikuti sesuatu yang uh, diikuti tersebut tatkala di sini disebutkan wajah pada Allah wajah dan wa, wajah dan wa, يبقى wa maka wajah tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah wajah yang agung yang mulia wajah yang bercahaya sehingga ya Allah Miliki wajah yang bercahaya dan cahaya tersebut ada tabir yang menutupinya. Kalau seandainya wajah tersebut dibuka oleh Allah, maka cahaya Allah tersebut akan membakar seluruh makhluk yang diliputi oleh pandangan Allah SWT. Dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Nah, begitu dalam hadis. Maka di sini Allah menyebutkan, وَيَبْقَ وَجِهُ رَبِّكَ Fakamala la yajuzu an yakuna wajhu rabbina makhluqan sebagaimana tidak boleh wajah Rabb kita menjadi makhluk fakadzalika la yajuzu an takuna asma'uhu makhluqah begitu juga tidak boleh nama-nama ya, Allah tersebut menjadi makhluk ya. dan jika nama-nama Allah tidak boleh menjadi makhluk maka juga sifatnya tidak makhluk kerana nama tersebut ada pada diri Allah Dan sifat tersebut juga ada pada diri Allah Dan Allah bukanlah makhluk Maka Kalamullah Perkataan Allah Dan itulah sifat Allah Maka bukan makhluk Termasuk di antara perkataan Allah adalah Al-Quranul Karim Maka simpulannya adalah Al-Quran bukanlah makhluk Baik Dan yang selanjutnya faqana taala ya naam wa qad qala allahu azza wajalla shahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ilmi qa'iman bil ya dan allah telah bersaksi bahwasanya Sesungguhnya tidak ada ilah ya, yang diibadati. Tentunya yang diibadati dengan benar dengan hak illah huwa kecuali dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu dan juga para malaikat telah bersaksi. Wa ulul ilmi dan juga para ahli ilmu qa'iban bil qisyati dengan persaksian yang adil. Dengan menegakkan keadilan, dan penuh keadilan, persaksian. Apa yang disaksikan oleh Allah, persaksian Allah tersebut adalah bahawa tiada yang berhak diibadati. Malaikat juga bersaksi dengan hal itu. Ya. Para ahli ilmu juga bersaksi. Tiada yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini yang menjelaskan tentang Al-Quran itu bukanlah makhluk. Ya kata Imam Abu Al-Hasan al ashari rahimahullah wala budda an yakuna shahida bi hadhihi ash-shahadah wa ya. samiaha min nafsi ya karena in kana samiaha min makhluqin wa laysat shahadatu aw oh, shahadatan lah kada beliau dan ayat ini wala budda yakuna shahida dan masihlah Allah subhanahu wa taala syahida bersaksi dengan hadis syahada yaitu la ilaha illallah yang langsung allah dengar dari dirinya Allah yang bersaksi dan Allah mendengar tersebut sebagaimana kita juga mengucapkan sesuatu kita mendengar ucapan kita dan perumpamaan bagi Allah lebih utama dan lebih agung walillah ma'shalul Allah dan Allah yang bersaksi dan Allah yang mendengar perasaan itu dari dirinya sendiri. Nah kalau seandainya persaksian itu kan perkataan syahid Allah bersaksi. Ya. Seandainya perkataan tersebut atau Allah mendengar persaksian itu dari makhluk, karena perkataan itu makhluk menurun orang jami', maka tentu persaksian itu bukanlah dari Allah. Berarti bukan persaksian Allah, karena ditemdengar dari makhluk. Ya, sebagaimana kita maklumi. Kalau kita mendengarkan suatu persaksian, kemudian kita bersaksi dengan persaksian tersebut. Berarti pada hakikatnya bukan persaksian kita, kita hanya mengulang persaksian orang yang kita dengar dia bersaksi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaksi dan mendengar persaksian itu dari dirinya sendiri. Allah yang mengatakan hal itu. ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara, yang bersaksi Dan itu adalah perkataan Allah yang Allah dengar dari dirinya dengan persaksian tersebut Menunjukkan kepada kita bahawa kalamullah bukanlah makhluk Tapi merupakan sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk nah, Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah Di antara dalil lain yang disebutkan oleh al Imam Abdul Hasan al wa dalilun akhar di antara ya, hal wa mimma yadullu ala butlani qaulil jahmiyah di antara hal yang menjelaskan kebatilan perkataan orang-orang Jahmiyah ya wa al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq Bahwa perkataan Allah Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk ya. Bahawa kata beliau Anna asma Allah Fil-Quran Bahawa nama nama Allah itu Ada dalam Al-Quran Waqad qala azza wa jal Sabbih isma rabbikal a'la Alladhi Khalaqa fasawa ya. Sabbih isma rabbikal a'la Sucikanlah nama rabbmu yang Maha Tinggi, ya, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan tersebut. Nah, ayat ini menjelaskan akan, ya, kesucian Allah, keagungan Allah yang Maha Tinggi, dan kita mensucikan Allah bertasbih dengan menyebut nama Allah, Subhanallah, yaitu Maha Suci Allah. Dan di sini, dan kita mentes, bertasbih, bertasbih atau mensucikan Allah dengan menyebut nama Allah. Subbihis ma rabbikal. Sucikanlah nama Rabb. Allah yang memiliki sifat yang sempurna yang selamat dari berbagai kekurangan. Ya. Karena sifat Allah adalah kesempurnaan yang mutlak. Di antara sifat Allah adalah al-ulu yang Maha Tinggi. Tinggi zatnya Ya. Istawa al-Arshih Maha Tinggi yang beristiwa tinggi di atas 'ars. Naam dan Allah yang menciptakan fasawa dan juga yang menyempurnakan ciptaan tersebut yeah. yeah. ya. Wala yajuzu yeah. an yakuna ismu rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa makhluqan Maka tidak boleh nama Allah ya ismu rabbik ya karena di sini sebutkan fasabbih wasabbih ismu rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa ini perkataan Allah. Maka tidak boleh ismu Rabbikal A'la al-ladhi khalaqa fasawwa itu makhluk. Tidak boleh. Tidak akan mungkin untuk menjadi makhluk. Ya. Kama la yajusu an yakuna jaddu Rabbina makhlukan. Sebagaimana juga tidak boleh keagungan. Ya, Rabb kita makhlukan. Kerana Allah menyebutkan dalam ayat lain wa innahu ta'ala jaddu Rabbina. Sesungguhnya Ta'ala maha tinggi, maha agung ya, Kedudukan Keagungan Rob kami Ya, seperti itu Jadi Allah menyebutkan Sabihis ma rabbikal a'la Sucikanlah Nama Rabmu yang maha tinggi Alladhi khalaqa pasawah Yang menciptakan Berarti kalau Al-Quran Menurut pendapat orang Mu'tazan Jahmi itu makhluk Berarti di sini juga alladhi khalaqa fa sawwa berarti Quran itu termasuk yang diciptakan. Ini jelas ya. Menunjukkan kepada kebatilan perkataan mereka. Karena Al-Qur'an ya adalah sifat Allah dan di dalam Al-Qur'an ada nama-nama Allah ya. Kalau seandainya kalam, perkataan Allah itu makhluk maka tentu Ayat yang mulia ini Sabih isma rabbikal a'la Alladhi khalaqa fasawwa Iaitu sebagai makhluk Nah ini jelas menunjukkan kebatilan perkataan mereka Wa kama la yajuzu an yakuna an takuna Antakuna alamatu makhlukan Wa innahu ta'ala jaddu rabbina Sesungguhnya Maha tinggi, maha agung ya, Maha perkasa Jaddu rabbina Iaitu keagungan dan kebesaran Rabb kami Wakamalayajuzu an yakuu takuna alzamatuh makhlukah. Sebagaimana tidak boleh keagungan kebesaran Allah itu sebagai makhluk, begitu juga. Wakalikalayajuzu an yakuu nakkalamuh makhlukah. Begitu juga tidak boleh perkataan Allah itu menjadi makhluk. Kena perkataan tersebut sifatnya. Wa alzamah keagungan sifatnya. Ya. Dan juga ciptaan itu juga sifatnya. Khalq. Naam wa juga al-a'la yaitu nama dan mengandung mana sifat yaitu al uluh maha tinggi. Baik. Para pemirsa, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian al-imam ya, Abu hasan melanjutkan dalil yang lain. Wa dalilun akhar وقال وقد قال الله عز وجل وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء ولو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشترات هذه الوجوه معنى لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجدوه بزعم الجامية مخلوقا في غير الله عز وجل وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين Salawatullahi wa alaihi Maksudnya Allah berfirman, maka nabi, wa maka nabiasharin dan tidak boleh, ya tidak pantas bagi seorang manusia pun. An yu kalimahullah ya akan ya diajat atau dibercarah oleh Allah, illa wahyan kecuali dengan Pentak perantara wahyu, wahyul. Amin warai hijab atau dari belakang tabir. Auyur sila rasulan atau yang mengutus rasul itu malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Wahyu maka dia mewahyukan bi idnhi dengan izin Allah masya Allah apa yang dikehendaki Allah subhanahuwataala. Dan di sini bahwa tingkatan wahyu tersebut Ya Allah menyampaikan wahyu Menurunkan wahyu pada para nabi itu Ada yang secara langsung Illa wahyan Wahyukan secara langsung Atau di belakang tabir Jadi Allah sampaikan kemudian didengar Ya, Kemudian Auyursila rasulan Atau diutus malaikat yang menyampaikan Nah, nah Di sini Tidak seorang pun yang akan diajak Berbicara Allah kecuali dengan Tiga Ya Cara, baik itu dengan cara Langsung diwahyukan Dia dengar langsung Aumin warai hijabin atau di belakang tabir Atau yang diutus rasul Baik Bagaimana sisi pendalilannya bahawa Al-Quran adalah Kalamullah Dan kalamullah bukanlah makhluk Kata beliau Kalau kana kalamullah Kalau seandainya Ya Perkataan Allah itu Tidak la yujadu illa makhluqan bi syai' makhluq. Tidaklah ada kecuali sebagai makhluk. Yang ada pada sesuatu yang makhluk juga. perkataan makhluk kemudian ada pada makhluk. Ya, ciptakan pada makhluk. Kena orang-orang Jahmiyah mengatakan bahawa Allah itu menciptakan Al-Quran itu atau perkataan itu ada di pohon. Kan? Disebutkan dalam ayat ya, bahawa tatkala Nabi Musa datang ya, pada suatu tempat yang telah dijanjikan oleh Allah, falam ma ataha nudiya. Musa telah mendatangi tempat yang dijanjikan oleh penuh berkah tersebut, ya, nudiya min syatiil wajil maka dia dipanggil ya, diseru dari sisi lembah al-ayman. Ya, penuh berkah ya, atau sebelah kanan ya. Di bukae tul Mubarak di tempat yang penuh berkah. Min nashajarah dari sisi ya, pohon. Ayah Musa, wahai Musa, ini An-Nallah Rabbul Amees. Sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul al Amees. Jadi kata orang, -orang Mu'ntazila jahmiyah bahawa perkataan tersebut, seruan tersebut muncul dari pohon itu. Jadi pohon itu yang menyeru, itu menolong mereka. Hal yang dimaksud adalah Allah memanggil dan menyuruh Musa Di tempat yang penuh berkah tersebut Dan seruan tersebut muncul dari arah pohon tersebut Bukan pohon itu yang menyuruh Musa Nah, mustahil kalau pohon itu yang mengatakan Ana Rabbul Alamin ya Ana Allahu Rabbul Alamin Saya Allah sebagai Rabbul Alamin Rabbul Alamin semesta Mustahil pohon akan berbicara seperti itu karena pohon makhluk Mustahil Pohon aku mengatakan saya Allah ya, kemudian Rabbul Alamin ya, Rabbul Alam semesta, mustahil baik nah, kata beliau Imam Babu Hasan Al-Ash'ari lam yakun ya, lishtirati hadil wujuh makna, kalau seandainya perkataan itu ada diciptakan pada sesuatu makhluk, ya maka tidak ada arti dari Allah mensyaratkan tidak ada arti dan makna dari persyaratan tersebut Artinya apa? Allah akan berbicara dengan manusia Dengan cara wahyu, Wahyu langsung diwahyukan Kemudian ya, Yang kedua Baik itu dengan warai hijab Artinya tidak secara langsung Di belakang tabir Kemudian yang ketiga Dengan mutus rasul Atau yaitu Jibril Rasul disini Mengutus untuk menyampaikan wahyu tersebut. Itu syaratnya tiga. Nah kalau seandainya perkataan itu makhluk diciptakan di makhluk. Berarti tidak perlu. Semua orang akan mendengar. karena ada makhluk. Ya, semua orang akan mendengar perkataan Allah. Tidak ada keistimewaan para nabi di sini. Berarti tidak ada sama sekali keistimewaan. Ya, kedudukan para nabi yang mendengar wahyu. baik itu secara langsung. Atau dari belakang tabir. Atau dengan lewat perantara Jibril. Maka kata beliau, ya, kalau seandainya perkataan Allah itu ciptakan pada makhluk atau pohon yang mereka, apa namanya itu, yang mengatakan orang jahmiah, berarti tidak ada makna dari Allah mensyaratkan bahawa dia tidaklah akan berbicara dengan seorang pun, kecacah dengan perantara wahyu, dengan wahyu, atau di belakang tabir, atau rasul diutus. Sama, kerana semua diceritakan makhluk, berarti semua makhluk bisa mendengar. Nah ini menjelaskan akan kebatilan <coughs> perkataan orang-orang jahmia muatazila. Oleh itu kata beliau, wajah dah <coughs> wajib wajib isqatah martabat nabiin dan ini mengharuskan ya gugurnya ya kedudukan para nabi. Kenapa mereka kan para nabi? Karena mereka diwahyukan kepada mereka mereka dapat wahyu yang spesial dan cara mendapatkan wahyu baik itu syaransu atau wara'il hijab belakang tabir atau jibil yang datang nah. maka tidak semua orang bisa mendapatkan hal itu ini pilihan Allah ya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala nah. kemudian kata beliau wajib alaihim idza'amu dan juga mestilah ya bagi mereka orang-orang Jahmiyah apabila ya mereka mengatakan bahawa Allah menciptakan zaa'am wa anna kalam Allah li Musa khalaqahu fi shajarah bahwa perkataan Allah kepada Musa itu diciptakan di pohon tersebut yang sebagaimana dijelaskan tadi ya. an yakuna man sami'a kalam Allah azza min malakin aw nabiyyin atabihi min indillah ya afdal martabatan min sama'i al-kalam Musa Tentulah seorang yang mendengar perkataan Allah beda peramal aikat atau nabi yang membawa perkataan tersebut lebih utama dari Musa. Musa kalau Allah Musa taklimah ini adalah kemuliaan secara khusus langsung langsung berbicara Allah kepadanya Ini spesial. Nah, kalau seandainya perkataan Allah itu, ya makhluk dan barang siapa yang mendengar perkataan itu Baik itu dari Jibril atau Nabi Berarti dia langsung mendengar perkataan Allah Berarti dia itu lebih mulia dari Musa ya. Karena yang diciptakan atau yang membawa perkataan tersebut Allah ciptakan padanya Nah Sementara kenapa Allah Langsung berbicara kepada Musa Ya dan Allah tidak menciptakan perkataan itu di pohon yang dimaksudkan oleh orang-orang Jahmiah itu. Kerana Musa, ya Allah ingin memuliakan Musa. Sehingga mendapatkan keistimewaan yang spesial, yang khusus. Bahawa dia itu langsung diajak berbicara Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada Nabi yang lain yang diwahyukan lewat Jibril. Nah, Jadi, Nabi-Nabi yang spesial. Yang hanya langsung diajak berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. tentunya juga orang-orang Yahud yang mendengar juga Al-Qur'an ya kalamullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih mulia dari Musa ya lebih mulia dari Musa dan begitu juga ya bahwa kalau seandainya perkataan tersebut diciptakan pada pohon yang dimaksud oleh orang Yahudi tersebut ya tentunya lam yakun mutakallimukalliman li Musa min wara'i hijab lianna man hadhar ash min al-jinn wal ins qad sami'u al-kalam min zalikal makan maka di sini juga tidak ada ya arti dari Allah berbicara kepada dia min wara'i hijab ya di belakang tabir kenapa karena setiap yang datang kepada pohon tersebut Baik dari jin dan manusia Akan mendengar perkataan dari tempat tersebut Nah Sehingga Tidak ada perbedaan Antara Musa dengan yang lain Dalam hal itu Itu semua mendengar langsung Ya Kerana diciptakan di pohon tersebut Intinya para pemirsa Ini sedikit ya pembahasan mang, e, Beliau Imam Abdul Hasan Ash-Sharif Ingin membantah perkataan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Quran sebagai makhluk ya menyebutkan dalil dari quran kemudian sisi pendalian secara logika yang benar ya secara akal yang benar artinya pendalilan mereka itu sangat batil. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Beliau nanti juga ya atau pada pembahasan selanjutnya akan menyebutkan dalil-dalil dari riwayat dan juga perkataan para ulama salaf dan ini juga beliau sampaikan dengan sedikit dengan bahasa yang membutuhkan ya pemahaman logika yang benar tapi insyaallah kita akan meringkas menyimpulkan ya apa yang dimaksud oleh beliau sebagaimana yang telah sampaikan tadi. Baik itulah kesimpulan dari apa yang disampaikan beliau tentang Dalih-dalih dari Al-Quran Ya masih ada yang lain Tapi kerana waktu yang juga membatasi Kita cukupkan sampai uh, Di sini dulu Dan insya Allah kita lanjutkan Pembahasan ini pada Pertemuan-pertemuan yang selanjutnya Demikian Wallahu'ala Nah, nah syukur Barakulofik Atas uh, materi yang telah disampaikan Di kesempatan pagi hari ini Dari Pembahasan kita kali ini sudah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi anda para pemirsa atau mendengar di mana pun anda berada. Silahkan anda bisa bertanya untuk pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini bagi anda yang memiliki pertanyaan yang belum memahami, silahkan di 08182365433 ataupun di layanan pesan singkat di 081989. 6543 yang tentunya kami harapkan ya, pertanyaan yang anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini baik kesempatan pertama kami berikan dilayanan -line telepon silakan jika sudah ada yang masuk halo halo assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana ibu dari ibu Santi di Riau di Riau silakan ibu ya saya mau tanya apabila manusia itu sudah meninggal apa kena azab kubur itu apa ada apa cara sebenarnya harus memperhatikannya mbak Ustaz? ada apa ada waktu jeda nggak mbak ya baik baik terima kasih banyak ibu satri yang berada di Riau ditunggu jawabannya nah sekarang saya silahkan buat telepon silakan silakan ustad ya, terima kasih kepada Ibu ya Santi di Riau ya barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya tentang azab kubur apakah itu terus-menerus atau ya ada jedahnya begitu. Dalam hal ini jelas oleh para ulama ada azab yang terus-menerus Dan ada yang eh, terhenti sejenak kemudian diteruskan. Seperti itu. Dan azab al-kubur Itu azab Atau ya bagi orang-orang yang berbuat Tusa Dan bila dia itu adalah orang kafir Maka azab tersebut Terus menerus Sampai yawmul qiyamah Adapun dia Memiliki iman Ada imannya dan mati dalam keadaan fasik atau buat-buat dosa, maka dia diazab sesuai dengan dosa tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang ya, Fir'aun dan keluarga Fir'aun atau orang mengikuti Fir'aun, bahawa mereka itu an-naru yaa alaiha guduan wa ashiyah, wa yoomat taqumu sahantu ad-dhikilu ala Fir'auna ashaddal shidd bahawa Al-Naru yu'radun alaiha guduwan wa'asyiyah Bahawa mereka itu dihadapkan ke neraka Guduwan wa'asyiyah Di pagi dan di petang hari Kemudian pada hari kiamat Adkhilu ala firawna asyad dal'adab Adkhilu ala firawna asyad dal'adab Maka masukkan Ya, Fir'aun ke dalam ya, azab yang sangat pedih yaitu neraka. Jadi ada azab yang sesuai dengan oh, dosa dan perilaku seorang hamba. Kemudian jika orang, pun, orang tersebut masih memiliki iman, tapi dia berbuat dosa dan mati dalam keadaan berdosa tersebut, maka dia diazab sesuai dengan, ya sesuai dengan e, dosa dia nah. dan bila Allah Subhanahu wa taala ya iaitu bila ada yang mendoakan dia keluarga dia atau orang beriman maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan azab tersebut ya kena doa orang-orang yang beriman sampai kepada saudara mereka ya seperti itu wallahu alam nah Nah, Baik, terima kasih sekali atas jawaban Al-Ustadz, Barakulah Fik, Duk, dan demikian untuk yang bertanya Ibu yang berada di Riau. Dan selanjutnya, ada pertanyaan Ustadz <tuh> dari lainan pesan singkat, yaitu dari Abdullah, tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, di dalam surat Sof ayat yang kelima bahawa Allah Azza wa Jal tidak menunjuki jalan atau tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Yang saya ingin tanyakan, bukankah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk atau hidayah, itu dulunya juga orang-orang yang fasik? Atau malah mungkin kafir yang berbuat kesyirikan? Dan apakah orang yang dikandaki mendapatkan hidayah? Karena ada sebab atau begitu juga sebaliknya? Mohon petunjuk Ustaz. Nah, JazakAllah khair atas jawaban Al-Ustaz. Uh, mungkin Abdul Basit dibacakan ayatnya mungkin. Ayat surah dalam surah Saat ya, abg Saat. Iya, na namp. Dibacakan sah. Uh, Alhamdulillahi mina Kita menunggu mungkin Redaksi ayatnya. Alhamdulillahi mina wa musa li qaumi na'am musa li qaumihi ya qaumi limatuzunani wa qad anni rasulullah ilaikum falamma zaju azaga Allah wallahu la yahdil fasikin na'am yang menjadi khitab mungkin wallahu la yahdil fasikin yang ditanyakan tersebut ustaz na'am ya na'am baik terima kasih Firmat Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu la yahdil qawmal fasiqin Apakah bermaksud ya Mereka Yang berberfasiq tidak akan mendapatkan hidayah Bukankah mereka yang mendapat hidayah Sebelum juga berberkapasikan Ya Apa maksudnya Dan Ayat tersebut ya Kalau kita baca sebelum ayat tersebut Wa'idqala Musa liqawmihi ya qawmi lima tu'udhunani ya usul as-saf ya bukan suad as-saf wa musa li qaumihi ya qaumi limat tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falam mazahu azaballahu qulubahum wallahu la yahdi alqaumal fasikin jadi kita jangan melihat kepada akhir akhir saja sebelumnya apa wa musa li qaumihi ya qaumi limat tu'dhunani dan Musa sungguh ya umat atau Nabi yang betul-betul sudah uh, begitu sabar ya, dalam menghadapi kaumnya yang pembangkang, ya, yang suka mengkritik dan tidak puas dengan ya keputusan Allah bermacam-macam Disuruh suruh menyembeli sapi yang begini, tidak sebutkan bagaimana warnanya, bagaimana bentuk dan Subhanallah, ya kemudian begitu diselamatkan, ya diselamatkan dari iraun dan bala tentaranya selamat mereka sampai ke ya kalau daerah seberang mereka melihat orang yang beribadah atau mengibadati patung berhala mereka ingin juga minta jadikan kami baik kami ilah ya kemudian begitu dia pergi menerima wahyu ya samiri bentuk sebuah ya bentuk binatang kemudian ditiupkan namanya sehingga mengeluarkan suara dia mengatakan ilah hukum dia ya, seperti ijil. kan begitu fa akhir jalahum ijlan jasadallahu huwa ada suaranya ya faqalu hada ilahukum musa fannasi inilah ilah kena ilah musa dia lupa begitu jadi beliau sungguh telah disakiti oleh kaumnya ya. luar biasa ya, seperti itu wa musa li qaumi ya qum limata sampai sampai mereka juga mengatakan Musa itu, ya, enggak mau mandi bersama. Kebiasaan mereka, ya, mandi bersama, ya, tanpa nutup aurat, sehingga satu saling melihat begitu. Musa enggak mau. Ya. Sampai dalam hadis sebutkan begitu Musa mandi dia meletakkan kainnya di atas batu. Batu itu lari, sehingga melewati kaumnya, sehingga mereka melihat, oh, ternyata tidak ada yang yang cacat dari Nabi Musa, kan begitu? sempurna ciptaannya dan hadis yang sahih seperti itu. Jadi betul mereka telah menyakiti Nabi Musa. Maka kata Allah SWT wa taala, "Wa id qala Musa liqawmihi, 'Limata anni rasulullah ilaikum?' Dan kalian telah mengetahui saya ini rasul utusan Allah kepada kalian. "Waqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zaghu" Katakan mereka telah menyimpang azaghallahu qulubahum Allah menyelewengkan hati mereka. Jadi sini ada dua perkara, perbuatan mereka dan juga perbuatan Allah. Tatkala hidayah telah datang kepada mereka, Musa membawa wahyu ya, mereka tetap membangkang, tidak mau taat ya. Bahkan minta yang macam-macam kepada Musa yang enggak pantas kan begitu jadi mereka telah menyimpang hati mereka telah menyimpang maka Allah sesatkan mereka Allah sesatkan mereka nah ini kenapa balasan sesuai dengan jenis perbuatan jadi dan Allah tidak akan spontanitas langsung menyesatkan hambanya tanpa diutus Nabi, tanpa dijelaskan kebenaran tidak itu bertentangan dengan hikmah dan juga keadilan Allah tapi datang para nabi datang para rasul datang menyampaikan kebenaran tidak diterima ditolak berpaling ya Allah sesatkan dia ya azagallahu qulubah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa karena sebab perbuatan mereka sehingga mereka orang yang fasik kondisinya seperti itu jika kondisi seorang itu sudah seperti kaum nabi Musa tadi datang kebenaran tidak diterima malah menyakiti orang yang membawa kebenaran tersebut Allah selewengkan hati mereka mereka sesat menjadi fasik wallahu lahadil qaumal fasikit Jadi kefasikan di sini kefasikan yang besar ya kemudian itu juga bisa dipahami mencakup seluruh kefasikan artinya seorang yang telah terjunus ke dalam perbuatan fasik kekufuran disebabkan dia telah menyimpang menyeloyong dari alhaq disebabkan dia telah menolak kebenaran datang kepadanya telah tegak hujjah. Telah dijelaskan ya dalil Kebenaran, lalu dia menyimpang enggak menerima Maka orang yang seperti itu Allah akan jadikan hatinya itu apa? Tertutup Ya, tertutup Karena disebabkan Perbuatan dan dosa dia Ini maksudlah di al-Qaum al-Fasik Ada pun seorang yang berbuat Fasik dalam ardiya, Berbuat dosa Tapi dia yakin ya Itu karena dorongan hawa nafsu Maka Mungkin dia tidak kenal atau belum mengetahui ini dosa, ini perbuatan yang terlarang, atau kena mungkin ya dorongan syahwat nafsu yang begitu, ya menggoda dia dan setan atau mungkin ikut-ikutan, ya kemudian dia terjun perbuatan dosa, pasik. Kena setiap yang berbuat dosa itu pasik dia, ya bisa dia pasik itu pasik kecil atau pasik al-akbar itu kufur kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka jika dia kembali kepada Allah, Allah akan bukakan pintu hidayah. Terlebih lagi seorang yang berbuat fasik karena kejahilan itu biasanya dia diingatkan bila diingatkan, bila disampaikan nasihat kepadanya, itu biasanya dia dengan cepat menerima. Karena hatinya pada dasarnya ya masih fitrah dia itu masih lurus dan masih bersih. Berbeda mereka yang telah datang kebenaran ditolak. Nah, inilah maksud firman Allah innallaha la yahdi alqaum alfasiq Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik maka hati-hati kita begitu datang alhaqq qala Allah wa qala rasul ya terima jangan sampai kita menolak dengan alasan lo ini enggak sesuai dengan budaya saya tradisi saya atau ini ajaran ustaz saya dan sebenarnya tidak ada sebab kalau seperti itu boleh jadi Allah akan menutup pintu hatinya sehingga sama sekali tidak lagi mendapatkan hidayah nah demikian Allah a'lam Nah, baik sekarang saya ulas teratas jawapan ulasat demikian untuk yang bertanya bapa Abdullah dan mudah-mudahan menyenak bermanfaat juga bagi penanya dan pendengar atau pemisat jas kalian. Dan selanjutnya, ya kami berikan kesempatan kembali mungkin di layanan telepon. Silakan, di nol dua Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan, Dengan hamba Allah di Tanggerang. Silakan. Saya mau bertanya, pak Ustaz kalau misalnya kita Membaca Al-Quran kayak Surat Ta'barok atau Surat Al Fatihah untuk merukyah orang atau Ta'barok itu untuk mengobati orang sakit itu itu termasuk kita itu menjadikan ucapan Allah itu yang seperti Al-Quran itu seperti Rob apa agak banyak kalamnya aja untuk pelantara menyampaikan pengobatan gitu Ta'utat ya Ta'utat. Sukran ya Ustaz. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa dipahami Ustaz bagaimana pertanyaannya. Wadah ya, tuh. terima kasih kepada ya, Naam, Ibu Hamba Allah di Tangerang. Pertanyaannya kalau kita baca Al-Qur'an, baik itu kita gunakan yang baca Al Quran untuk meruqyah. Ya, apapun dari surah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an syifa, ya, sebagai obat. Dibaca baik itu tabarok Ya Al-Mulk Al-Fatiha atau, al atau yang lainnya Kita baca untuk berukia atau kita baca sendiri ya. Apakah kita menjadikan Quran itu atau kalangan seperti Rabb? Ya tidak Jadi kita sembedakan Rabb Yang maha agung, yang maha mulia Rabbul Alamin Memiliki sifat ya. Dan sifat itu ada pada dirinya Dan diantara sifat Allah Adalah Kalamullah Di antara kalamullah Al-Quran Maka kita ya Bertawassul Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Untuk mendapatkan keberkahan Dan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Rab yang kita ibadati Jadi tatkala kita Membaca fatihah Atau memohon kepada Allah Dengan menggunakan nama-namanya Atau bertawassul dengan nama-namanya Bukan kita menyembah namanya menyembah Allah yang memiliki nama tersebut Rabbul Alamin. Ya seperti itu. Nah, Allah Rabb Yang Sang Pencipta di antara namanya Allah Rabb memiliki zat yang maha agung, yang maha mulia, maha sempurna, maha perkasa dan dan semua makna ke, kesempurnaan yang mutlak. Nah, sifat-sifatnya disebutkan. nama-namanya ya Asmal Husna. Nah itu yang kita ibadati Rabb yang memiliki nama-nama tersebut bukan sifat itu yang kita ibadati. Ya. Bukan nama itu yang kita ibadati. Nah, tapi kita memohon kepada Allah yang memiliki nama-nama tersebut, memiliki sifat-sifat tersebut. Ya. Makanya di sini disebutkan atau dalam Al-Qur'an disebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa matii lillahi rabbil alamin. Ya. Lillahi rabbil alamin hunakku pengurumananku ya hidup dan matiku lillah untuk Allah ya, siapa Allah itu ya rabbul alamin raa alam semesta sifat-sifatnya apa nama-namanya banyak sekali walil alasmul husna fad'uhu biha lihat fad'uhu biha walilahi husna fad'uhu biha Allah memiliki nama-nama ya, yang terbaik fad'uhu bi eh ibadatilah serulah Allah biha dengan nama-nama tersebut Jadi kita menyuruh Allah Ya Rahman, kita sebut namanya Yang kita suruh Allah, zat yang memiliki Nama-nama tersebut Begitu juga kita membaca Al-Fatiha Membaca Tabarak itulah firman Allah Perkataan Allah Bukan kita menjadikan Al-Quran Atau Fatihah tersebut Sebagai yang kita ibadati, tidak Tapi kita memohon kesembuhan kepada Allah Ya, ini sebab Ya akan mendatangkan kesembuhan, kenapa? Karena ini firman Allah Kapan nah, bila dibacakan persembakan keberkahan kan begitu. Nah sebagai al-fatihah. Jadi harus dipahami bukan kita menyembah ya atau menjadikan al-fatih atau bacaan tersebut sebagai Rob tidak. Ya seperti itu. Jadi kita membaca perkataan Allah. Ya perkataan Rob. Ya tabarokalladhi bia dihilmul al-fatihah dan yang lain-lainnya. Nah demikian. harus dibedakan. Ya yang Rob yang zat yang memiliki ada nama ada sifat. Naam, ada perbuatan. Wallahu a'lam. Naam. Naam, baik sekian dzil khiratas jawaban al Demikian untuk ibu yang bertanya di Tangerang. Ya, mudah-mudahan uh, bermanfaat untuk ibu dan untuk para pendengar ataupun pemirsa sekalian. Selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan di lain pesan singkat ustaz. Nah, ada pertanyaan ya mengenai hadis Allah menyingkap betisnya di hari akhirat nanti Ketika manusia dikumpulkan tersebut Allah menyingkap betisnya Ustadz Dikerangkan di dalam hadis yang panjang Apakah semua manusia dapat melihat Apa yang Allah singkap tersebut yaitu betis Allah Di hari kiamat nanti termasuk dari orang-orang kafir Maupun orang-orang munafik Terima kasih kepada uh, yang bertanya ini berkaitan dengan masalah ya, sifat Allah. Saya meyakini bahwa mungkin ya para pemirsa atau mungkin yang pertama kali mendengar hadis tersebut ya kaget atau merasa aneh, loh kok ada betis kan begitu. Kok ada tangan, ada betis, ada mungkin ada mata kan begitu. Tapi menurut ahli sunnah wa ini suatu hal yang biasa. Ya. Selama itu ada dalil yang benar, yang sahih. Kita imani. Nah, kita imani. Tapi dengan catatan, dengan syarat, keimanan kita harus selamat, bersih dari tashbih dan takyib. Tashbih itu tidak boleh menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Dan takyib tidak boleh menanyakan bagaimana Ya, hakikat sifatnya. Ya. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana istiwa Allah di atas aras. Tidak boleh kita katakan bagaimana tangan Allah. Tidak boleh kita menanyakan bagaimana mata Allah. Ya, tidak boleh kita tanyakan. Ya, seperti tadi, ya, saknamp. Hadis yang sahih. Ada ya. dalam Al Quran, yoma yusafu an sakib. Ya, dalam surat, ya. Yawma yukshafu ansaq wa ila as-sujud salimun Jadi mereka pada hari yukshafu ansaq disingkap saq dan disaq di sini tidak dinisbatkan kepada Allah makanya para ulama salaf berbeda pendapat apakah ini ayat tentang masalah sifat atau tidak enam kalau mengatakan tidak berkaitan dengan sifat artinya disingkap ya pada hari yang dahsyatnya ya, kesulitan dan perihal dan ahwal pada hari kiamat kan begitu maka orang-orang kabir, ya diseru dipanggil mereka ya untuk datang pada mereka sudah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala sudah pasrah pada Allah Subhanahu wa taala karena tidak lagi bisa berbuat sesuatu Nah, jadi itu konteks soal, ayat tersebut Apakah dalam konteks itu sifat atau tidak ini perbedaan maka dia mengatakan dia mengatakan itu adalah ayat tentang masalah sifat ada yang tidak. Adapun hadis disampaikan tadi hadisnya panjang nak itu benisbarkan pada wayak shifu sakahu kan begitu Allah menyingkap betisnya dan kita imani ini perkataan Nabi saw. Tapi jangan kita pahami ya jangan terbesit dalam benak pikiran kita atau akal kita. berarti sama dengan betis manusia atau makhluk na'uzubillah min tali ta'alallahu an dhali ka'ulu wang kabira maha suci Allah dari pernyataan seperti itu. Karena di sini sak betis, yang bahasa kita betis begitu, itu dinisbatkan kepada Allah. Ya. Kalau betis dinisbatkan kepada manusia, sesuai dengan betis manusia. Ada yang kurus, ada yang ya, besar, kan begitu itu betis manusia. Karena itu yang kita lihat, ada pun betis Allah swt kebesaran dan keagungannya, ya kita imani itu. Kenapa kita imani? Karena Rasul yang mengatakan Rasul tidak akan berbohong, menyampaikan hal itu. Didengar oleh para sahabat, tidak ada, tidak ada, ada seorang pun dari para sahabat yang komplain tentang hal itu, mempermasalahkan, nggak ada, nggak pernah mereka bertanya, oh bagaimana ya Rasulullah betisnya? Umaisnya oh, begitu, yang enggak ada. Mereka mendengar, mentaati, menerima. Karena Rasul mengatakan wama yantiqo anilhawa inwaillahiyuwan. Nah, ini sekata iman. Begitu ya ayat yang lain tentang masalah sifat. Kenapa demikian? Karena Allah mengabarkan, Rasul yang mengampaikan, dan kita bersaksi Allah maha benar, Rasul maha benar. Ya, dalam wahyu, dalam menyampaikan wahyu, ya. dan maksum maka mustahil beliau akan menyampaikan yang batil kalau seandainya tidak ada Al-Qur'an dan hadis penjelasan tentang sifat-sifat tersebut Tidak akan mungkin kita mengatakan berani mengatakan oh ya Allah memiliki begini dan seterusnya karena itu namanya berbohong atas nama Allah nah maka di sini ahli sunah wal jamaah mereka yakin Allah memiliki sak betis Allah memiliki tangan Allah memiliki mata Allah memiliki wajah ya tapi semua itu sesuai dengan kebesaran agung Allah. Gak sama, laisa ka mithlihi, as-sami'ul basir. Ya, Gak sama. Sesuatu pun dengan Allah. Allah yang Maha Sami' mendengar dan Basir semua melihat. Itu akidah Ahlussunnah. Yang menyimpang dari itu berarti itu menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah, salafus saleh itulah akidah mereka. Nah, berkaitan dengan sak apakah semua akan melihat? Wallahu a'lam. Karena permasalahan masalah sifat enggak bisa direkayasa. Ya. Tak bisa dia kata Alam saya tidak mengatakan apakah kesal bilah semua apa maksud Allah menyingkap betisnya Allahu Alam ya Allahu Alam tapi yang jelas ya mereka akan dikumpulkan semua kemudian orang-orang beriman bila masuk surga akan melihat Allah subhanahu wataala wajah Allah subhanahu wataala di akhirat lah dan pun ya di akhirat Padang makshar Allah juga akan mengadili makhluknya pengadilan yang maha adil ya dan sana di semua akan diaja bercakap Allah Subhanahu masing-masing ta ya tanpa ada penerjemah. Nah, apakah semua akan melihat? Wallahu aalam. Ya, wallahu aalam bisa lagi kita koreksi oleh ulama, ulama tentang hal ini tapi yang jelas wallahu aalam tentang masalah ini jelaskan imani bahawa Allah memiliki betis dan Allah akan menyingkap di akhirat kelak. Naam. Wallahu aalam. Naam. Demikian wallahu. Nah, baik syukur jazal khairan atas jawaban oleh Ustaz. Demikian untuk e, yang bertanya di layanan pesan singkat. Nah, e, satu pertanyaan terakhir mungkin kami akan ajukan kembali Ustaz di layanan pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Tri yang berada di Semarang. Ya Ustaz apakah bisa orang tua yang selama hidupnya itu eh, tidak solat Ustaz tapi anaknya ada yang soleh dan selalu mendoakan kedua orang tuanya dan beramal soleh. Apakah eh, orang tua yang selama hidupnya yang kemudian meninggal eh, bisa diampuni karena doa dari dan amal dari anak yang soleh tersebut. Terima kasih ya kepada Ibu Tri yang bertanya apakah ya seorang atau orang tua yang yang tidak soleh begitu ya atau mungkin ya mungkin kafir apakah akan ada dari anaknya mungkin orang yang soleh atau beriman ya dan itu mungkin tidak mustahil ya Allah yang bahkan dalam sebagian tafsir ya hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy begitu Allah mengeluarkan dari yang, mati, yang hidup dari yang mati dan dari yang mati mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup begitu ada yang dihidupkan ada yang dimatikan kemudian ada yang mati ada yang dihidupkan seperti itu dalam sebagian tafsir faulan sebutkan ya yuhyi mengeluarkan dari orang yang orang yang hidup dari yang mati yaitu yang beriman dari Orang yang kafir, yang soleh dari yang fasik atau sebaliknya boleh jadi, ya Allah mengeluarkan dari yang soleh keturunan yang fasik atau kafir, ya seperti itu. Dan e, realita kehidupan manusia baik dari dahulu sampai sekarang seperti itu. Mungkin orang tuanya, ya kafir, anaknya beriman, soleh, atau anak yang beriman orang tuanya Uh, kafir, begitu. Ya, kita melihat bagaimana, ya, uh, Nabi Nuh alaihis salam, Nabi Nuh alaihis salam, ya, seorang nabi, tapi ternyata anaknya tidak menerima, ya, tidak menerima hidayah, kan begitu, tenggelam, ya, ditelan gelombang dan badai, kan begitu, dia ingin selamat. Saya akan pergi ke bukit tinggi Atau gunung yang tinggi akan menyelamarkan Tidak ada Tidak ada misalnya selamat pada hari ini Dia selamatkan oleh Allah Dia tenggelam ya. Sebaliknya, begitu juga ya. Seorang Nabi yang lain dari Turunan yang tidak beriman Azar Nabi Ibrahim AS ya. Lahir Dari Azar, kurulan Azar yaitu Ibrahim, Khalilur Rahman, Imamun Mu'ahidin. Bagaimana beliau mengajak bapanya untuk beriman, kan begitu? Wahai bapa, kenapa kamu menyembah patuh yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berisau datangkan mampat kepadamu? Lima ta'budu ma'la yisma' wa'la yibsir wa'la yuni'angka syai'a. Ya abati ku'ja'ani minal ilmi ma'lam ya'tika fat-tabi'ni ahdika siratan sawiya. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana li rahmani ya, uh, asiya. Ya begitu. Kemudian sampai terakhir juga tidak mau beriman. Ya. Ya berarti ini akha wa yamassaka adabun min ar-rahman fatakun syaitani waliya. Sampai mengatakan, "Aragibun anta an ahliyat ya Ibrahim, Tuh, engkau benci tidak mau mengikuti ilah saya wa Ibrahim? Kalau begitu, saya akan rajam kamu atau tinggalkan saya." Luar biasa. Ya, tapi dia sabar. Begitu juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau lahir Orang tua yang tidak sempat beriman. ya itu akidah al-sunnah. Jadi permasalahan iman dan hidayah, itu tidak bisa ditentukan dengan nasab dan keturunan. Itu hidayah semata-mata karunia dari Allah. Boleh ya, jadi seorang orang tuanya dan anaknya, orang tuanya tidak taat, akan lahir dari mereka orang yang taat. Karena masalah hidayah tidak bisa ditentukan dengan nasab. Maka kita jangan ya, membanggakan nasab kita masing-masing. Permahasan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdillahu may yasha' yudhili may yasha' May yahdillahu fawwal muhtadi wa may yudhlil falan tajida la waliyya murshida. Barang siapa yang diberi hidayah, dia yang akan mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Jadi permahasan hidayah itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Hak, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ikut campur dalam hal itu. Bila Allah mengendaki, dia akan mendapat hidayah bila tidak akan sesat. Bila akan mendapatkan dia Allah akan jadikan dia beriman. Kalau tidak ya akan jadi kafir seperti itu. Jadi mungkin Tapi bila seorang bila seorang meninggal orang tua meninggal keadaan kufur tapi anaknya sudah beriman maka tidak bermanfaat doa anak tadi. Ya, karena baru bermanfaat bila dia masih beriman. Ya, beriman maka bermanfaat doa tersebut. Kalau tidak tidak beriman orang tuanya, kemudian lahir anaknya, meninggal dia dia beriman anaknya. Doa si anak tidak sampai kepada orang tua, karena dia meninggal, orang tua meninggal dalam keadaan kufur. Ya, ya. seperti itu. Jadi nggak boleh memohon keampunan dan rahmat, tapi di dunia boleh kita memohon hidayah bagi dia. Ya, bagi orang tua yang mungkin melupakan hidayah, mohon hidayah kepada dia, Pada Allah Subhanahu Wataala. Tapi begitu meninggal, nggak boleh didoakan, karena dia telah meninggal dalam kaafir. Ya, Karena yang boleh didoakan adalah orang yang meninggal keadaan iman Seperti itu Jadi ini semua kembali kepada Hak Allah, hidayah Di tangan Allah SWT Maka kita harus ya, Memohon hidayah kepada Allah SWT Jangan kita membanggakan nasab kita Ya, Betapa banyak orang-orang yang nasab mulia Allah binasakan Betapa banyak orang-orang yang nasab yang hina atau yang tidak memiliki nasab yang terhormat terpandang masyarakat tapi Allah berikan hidayah. Bilal bin Rabah seorang buta. Ya. Bagaimana mendapatkan ya para sahabat yang lain ya bagaimana mereka di zaman ya orang-orang yang tidak memiliki nasab yang mulia. Yang mungkin tidak memiliki darah biru begitu ya istilah kita atau mungkin dari kelangan habai misalnya atau di kelangan orang-orang ya raja atau mungkin dan sejenisnya tapi jangan mengira mereka yang telah mendapatkan predikat baito mungkin syekh atau habib atau keluarga nabi berarti telah mulia tidak Kena nasab ya tidak bisa ya menjamin keselamatan kecuali dengan takwa kepada Allah kecuali dengan iman dan takwa kepada Allah itu yang menjamin keselamatan dan kemuliaan seorang hamba nah, itu yang harus kita cari tapi biasanya ya sunnatullah bagi seorang yang soleh ya maka Allah akan membimbing anaknya seperti itu nah itu hukum secara global tapi ada pengecualiannya kembali kepada hidayah dan kehendak Allah Subhanahu wa demikian mudah-mudahan bermanfaat wallahu alam wa sallallahu wasallaman Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh